وعلم أن الروح أول ما يدرك من حقيقتها ندي ذي نشاسب للروح حقيقت ذكر كي يو حقيقت روح دي النظر أو دوهم حقيقت روح دي بعميق النظر یا څه په بادي نظر بیا نظرین ذکر کوي نظر العوام دی او بل نظر دی اول حقیقت د روح څخه نظر او دوین بعمیق نظر یا دی بدیوم نظر کیم ظاهری نظر اغه دو ذکر کایه هزارین یو نظر العوام او بل نظر الخواص ظاهرو النظر کی شاول نظر ظاهری نظر وکړی شی او عواموسری بس اوام لنده داوی چه کمه مبده دا حیات دا و مبده دا جوانده چه پا غیر وجه نا یا حیوان جوانده او چه اغای شي شی آب کنین و بس حیوان سشی مرش بس اوام دیده توی او شوی چې بعض ځاب کې نو ژوند دې او چې دات ختم شي نو سشي ټویم نظر الخواص دې عام ظاهرې نظر دې قلب د خاص او قلبسدې نظر دې اغیداوي چې د بدن کې عناصر دې او د اینا اخلات پیدا شي سه پیدا شید, شید. اخلات اربعه او ادازو دم سفرا بلغم دست شید پیدا شید از دست اخلات چه پیدا شي ده اخلاتو یو بخار ده یو لوگه ده بلاس ده غلطیسته وکړی املو کې بشانتي کسي بوخار نه دي بلکې یو لطیف څه دی بوخار دی چې دغه د وزن بدن کې قوت وي او بدن کې حرکت وي دا کم و تونه و کمن دامونه سیده چمنگو تا او دا حرکت او دا دا اغا لطیب بخار دا وجه نه و دا اغا کرند د وجه نه دا اغا دا وجه نه و دا بخار دا وجه نه دا ای که حرکت رازی به چرتا دا ربوخار چې کم بدل را بدل شي په دکې نقصان را شي چې کم ځای کې د بدن په کومه هیصه کې بدې کې نقصان را غي اق بدن چې کمنو هغه عضو بې مار شي په دکې را شي یا چې کم دنو یو بل تاثیر پکې پیدا شي اپ قوتونو باندې سگهي تاثیر کې و قوتونو بانی تاثیر کی او آغا اندام تا چکم دنو نقصان او رسی گی کچر تا کی دا زلو چی ده نو دا کار کی دا بخار پیدا کی گی. او دوینی پا ذریع بانده دا ده طولو اندامونو ته خوری د ده اندامونو ته دا بخاری لطیب سکی گی چه ده جوریگی موجود بی او د خوریگی رو انسان جنده بی چه کلا زلک کمزور شی او هغه دا بخار نیشی تایارهوله یا بده بانی اداسی افت پدی زلک بانی را شی چه ده دا بخار ده بخار تایارهولو که ده ده نخصان شی نبز ده قضایی که چه کمیر مرکس شی را شی ده دی دا چې کم خواص والا نظر دي د دینه اطبابه حسکي ډاکټران چې کمونو د دینه څخه پاس کوي د مریض اصل معلومي نقصان په کم ځای کې راغي د دې کار دا د اطباء کار دې د ځکه مونږو یې نظر او خواص کې نور دام دي ظاهر النظر دي لګه تاسو شه دي نظر النظر ثم اذا ولم ان الروح اول ما يدرك من حقيقتها هو شتجقينن روحه هو الاغد يدرك من حقيقه هما چې دا غین ادراک کول شي د حقیقت د دینه من حقيقتها انها مبدا الحياه في الحيوان چې دا د ژوند زریده او مبدا د ژوند په حيوان وانه يكون حيا بنفخ الروح فيه چه دا روحږي په کواله شي و د دې جو اندوي و يا كن ميتا بمفارقهه او چه ذاته نه جدا شي نو سشي مرشي ثم اذا امعن في التامل بیاجه نظر جو ور کړی شي دا دا مغا ولې نظر دی ګوري يتجلى انا فی البدن <سؤال> بخارا لطیفا چه و بدن کی و بخار لطیفت متولدا فی القلب چه اغا پیدا کی کی پزرکی من خلاصت الاخلات دا اغا نچوڑ دا اخلات اربعونا چه اغا کمسلور اخلات تی اخلات اربعونا د بالغم دی دم دی سفرادا سودادا یحملو القوة الحساسة دا هو كذلك يا وعشات يا حكومه تنا شريك حسوي المحركه اوغت حركه وركون كي والمدبره للغذاء اوت شلاون كي دغذاء يجري فيه حكم الطب چلي كي بده كي حكم دچا دتيبو وتاك شف التجربه تو او تجربه خاركاي ده خبره ان لكل من احوال هذا البخاري دې بخار کم کم حالت ته او زه هر هر حالت په بدن باندې اثر شته په بدن باندې شته اثر شتا. من احوال هذا البخاري من رقته وغلزه وصفائه وقدرته kada بوخار رقیق نو بدن کې عمر رقت راشي اندامونو کې کمزورتیا سي راشي د دې کې غلزه تاسو احوالو و بدن که سخواله و طاقت سشی راش و صفائیه و قدرتیه چه دا بخار سمره صفاو دو دمره دا بدن پا اندامونو بان دا غیر دا صفاوالی اثر وی و قدرتیه و دا خروالی ده ده, اثرن ده هر یو حالت چه کمونو اثر ده خاصن خاص اثر ده فی القوه والافعیل پا طاقتونو که او بار کارونو کې چې اگر اپورتکیږي او اوچتېږي من تل کال قوا د دغه طاقتونو نه وان الافته طواريه على كل عضو او هر افد چې راځي په هر اندام باندې وق على توليد البخار المناسب لهو داږي ک چې اثر دې پا تولید داغ بخار مناسب دادا تفصیدو هاز البخار و تشویشو افاعی لگو دا چکم یا افاد پا کم زیبانه چکم رسو شی را شی ناساپی پت پا یواندان باندې را غی دا دق کل بخار نقصان ور کی دا, دا تولید لسو ور کی نقصان ور کی دا غیر دا وجه نا دا غیر قارونو کم چکم نقصان شي شی را شی چه دا اغا کم سارات تی سرات چې کم بیا تیکې سره کولی نه شي تو شو شو له است مو ته کوون حه تهحللو لو او مستلزم د چې کمدنو ته کوون د د جوان لارهته کوون با وجود او کدل د یعنی جسو پورې بدن کې دا بخار پیدا کږي که نه انته هغې پورې به بدن شوي جوان دی وي وإلازم وتكو... يتكونه الحياة أو لازم يتكون د السرجون وتحلله الموت او تدق انحلال راشي يعني زلدانور نسي جووله وبس براني ستزرو دت بخار ربط ختم شي وبس بي مارغراشي التفريف كيف هو الروح في اول النظر لا باول نظر هي روح تي والطبقه من الروح في النظر الممع او چې هغه اخیری جوهر نظر وکم چې د څه وایو عميق نظر عميق نظر سره چې وګوري دا د روح اغه لاندینه طبقه ده روح ا څه لاندینه طبقه ده ومثله په بدن کې مصلما ان فلورد ما الورد په الورد دا چې کوم روح دی موږ تاسو ویلو روحي حيواني روحي څه حيواني وتوم روح هوايي وتوم داروه هوا نیو روحي هوايي د دې بدن کې مثال داسې دي لکه د بدن په هره هیصه کې لکه ګلاب او ګل کیسه ګلاب پاننه د غړي کې عرق ګلاب دي دا ګلاب د ګل لا پاننه بوټي نه ګل لا پانی نه نه به دي کاريو کې دا ګلاب رس ته کنه دا په دې هر هر د پانه په هر هر سکه دي ایسه کې دي د دا بدن د پانه په هر هر يو بدن په هر آرای سکه دي او له کور شو بسکروکي سکاره دي ګره او چارچا پیرن ستدي دی دي په دې ټول د کار د سکاره په هر یې سکه سه دي اور دي د تکه شانتي د بدن په دې هر یې سکه سه دي دارو هیواني دي او روح حوائی ده دا چې کمدنو بخار لطیف سم اذا نظر دی سم ازا امعن فی النظر دا دیز اینا چه کمدنو شاہ سے بغن نظری ثانی ذکر گئی چه غد النظر سوشه ده عمیق النظر دا چې کومه روح حیواني دا بدن کې تیار شوی دی دا انسان چې د ټولو حیوانات سره سړي شریک دی دا د ټولو حیوانات او د ټولو حیوانات د ځړچې دا, دا, دا پمپینګ کوي او د غس کوي پیدا کوي دا روح کوي پیدا کوي او دا روح حیواني چې دا روح حقیقي د لپاره مطیعه و سوارلی حقیقی ده بارسه شده مطیعه ده دا او داغی دا مرکب ده داغی دا سوارلی ده دا منگ او تاسو چه گرو و دا انسان بیماری گی ماشومی بیا شی زوان شی نه سړی شي سړ نه بړه شي په دوبانې چې کمو دا یو خو اتوار او حالات را کله بیماری کله جوړه کله کله راټی کله په ګړه کله شله حالات پ راځ که نه را ځ اوڅوک دالی شي چې د غ ضیت نهدي دګپ ک یو وواله یو ماشوم زید ځه. دا دورو اوم زیدو چې دورو شوم شوه زید شو دا دا دا د زید نه ازيات کده او زیدون کده یاد کیته نور د غره ته چې لکه دې غړ شو نو اوس بلشه شو چې لګلویشو بلشه شو لګ اقا چې کوم کولی نه پیدا دي اقا شل ذاتي بدلیږي نه ذاتي ارادي احوال په دبانې بدلیږي را بدلیږي ظاهره دا دې کومه شوموالي کې کم حرکت او په لویوالي کې کار حرکت ها فسترګه کم تمیزو په شوموالي کې نو په لویوالي کې اکړه او په شوموالي کې هرڅه تلاسه شي دا زمما صدا موردا چلک شي را لوی شي له کوټه کې اوربړ شي بیا بلې خزل نه زیه دا جداده او غځما غمور پکې جداده تمیز پکې لک شو پیدا شو کم روحی روحی دا سترګې دی فلګي را بدليږي د چې دا سترګې د کومه کې کوم روې هوايي روې حيواني له غټې دوسرې بدل شو کنه عربيام څه شو بدل شو اوس هغه دو دوسر خو زيت نه بدليږي هغه عقه شیر زار تاغو نه بدليږي او سف دا غې کومرو بدليږي را بدليږي کله تورشي کله سپینشي خبره باندې پويږي کله بیمار شي کله جاهيلي کله عالمي کله مجاهدي کله قاعدي کله یو حالت کی کله بل حالت کی وساد د انسان څخه ننغه بدليږي معلومی کی دا چې اوصاب بدليږي وسات نه بدليږي مې دې سات سره تعلق لرونکې یو بل سېستا دې سات سره تعلق لرون یو اوبل سېستا چې هغه په معشوم سره معشوم نه لوی سره ارتش شه دي اغه زات چې کوم ډول د انسان کومсыз دی اغه جداсыз دی خبرونه کوي کنه دا نن چې بلینګ نه دی او ساب بلی را بلی او زات چې د ناغه بدلсыз دی وسم اذا امعنا في النظر بيجهر کل خجو ور نظر وکړي شي اذن ان جلا خارکیږي ان هاذر روح امتیه تل روح چې د روح حیواني چې دی ودا سورلی د روح حقیقی او ماده تل تعلق ها او ماده دا او اصل له تعلق د روحي حقيقي د دې چا سره و ځاله مونږو ان انار الطفل يشيب ويشيب مونږ وینو چې ماشوم ځوان شي بوډا شي وتتبدل اخلاط بدنه او د بدن هغه اخلاط چې نه بدلیږي را بدلیږي او روح المتولده من تلک اخلاط او اغا دا څنګهږي بدلیږي هغه روح چې پیدا شي د چا چانه تأخلاتون أكثر من ألف مرة تنزلو زلو نزياد يزغرو طارتا ويكبرو أخرى ولوكي كلا بعلوشي ويسود طارتا ويبيضو أخرى كلا تورشي وكلا ويكون جاهلا مرة وعالما أخرى إلى غير ذلك من الأوصاف المتبدلة وشخص هو هو ذات أكد أوصاف سكي بدليغي وينوخش في بعض ذلك نا نه پرو که تغیرات تفللو وهوه کلښ ور نظر به کې او نه قشپکیکو نو به واو چې دا تغیرات د فرزکو تیپلو وهوه او معشهقد د زیات چې د غسه دی ا او نهقوللو لا نچ د م بقا تلکه او ساف به حالی او نچې به قانون چېیوه خبره پبارات د مختلفوسه کوي ځګک طبیرات مختلف دی یا خدا سیوایا چې تغیرات څه شو؟ راللو وتفلو هو او خدا سیوای چې لائنات زموږه بقای تل کلو صافه به حاله خدای کی یو صفات اومه ده په حال باندې پاتې نه او ذات یې سده پاتې دي ذات پاتې دي او صفات یې په حال باندې پاتې نه دي په صفات کې چې کومه تغیر راځي نو معلومیږي چې دا صفات جدا شیزه صحیح ده کنه او ذات جدا شیزه لا نجزم ببقاء تلك الاوصاف بحالها ونجزم ببقائه فهو غيرها فشيء الذي